текст 11 Кришнаस्य हृदये प्रणयवसति प्रेयसिभ्यो पिराधा कुण्डन् चस्य मुनिवरबिदस्त आदृकेव व्याधाय यप्रिष्टाय रप्यनम सुलभं किं з-поміж численних об'єктів, найжаданіших у тих, з усіх укоханих дівчат в Раджабумі, Шиматі Радарані, безумовно, для Кришни найдорожче з усіх, на кого скеровано його любов. І так само дорогою всіма сторонами для нього є її божественна кунда, кажуть великі мудреці. Сумніву немає, досягнути Радакунди рідко трапляється навіть великим віданим, а для звичайних віданих це ще важче. Тому, хто лише один раз омився в Її святих водах, повною мірою пробуджується чиста любов до Кришни. Чому Радакунда настільки піднесена? Це озеро таке піднесене тому, що воно належить Шіматі Радарані, кого Ші Кришна кохає найбільше. Серед усіх Гопі для Кришни немає дорожчої за Шіматі Радарані. Її озеро Ші Радакунда – кажуть великі мудреці, дороге Кришні так само, як сама Рада. Це справді так. Ши Кришна любить Радакунду і Шиматі Радарані однаково. Радакунди дуже рідко досягають навіть визначні особистості, що цілковито заглибились у відене служіння. А вже про звичайних відених, що лише вправляються в ньому на рівні вайді-бакті, годі й мови. Сказано, що у віденому, який хоча б раз, Зробив омовіння у Радакунді, враз пробуджується така сама любов до Крішни, яку відчувають до нього гопі. Тим, хто не має можливості оселитися на берегах Радакунди, Шіларупасламі дає пораду, принаймні зробити в ній якомога більше омовінь. Цей момент з ряду найважливіших складових у практиці відданого служіння. У зв'язку з цим Шіла Бактівіно також пише, що Ші Радакунда є найліпше місце для тих, хто прагне вдосконалюватися у відданому служінні, йдучи стопами подруг Сакі та довірених служниць Манджарі Фіматі Радарані. Живим істотам, які палко прагнуть, розвинувши духовні тіла Сітадеха, повернутися додому, до трансцендентного царства Бога Голоки Вріндавани, слід жити при Радакунді, вдатися, заступництво до наближених служниць Ші Ради і відтак безперервно за їхнім керівництвом служити їй. Це найпіднесеніший метод служіння для відданих, які знайшли притулок у Шрі Чатанні Гаправу. У зв'язку з цим Шіла Бакті Сіданта Сарасаді Такур пише, що навіть таким піднесеним мудрецям та великим відданим, як Нарада та Санака, не випадає прийти до Радакунди та зробити мовіння в ній. Що вже тоді казати про звичайних відених? Якщо комусь упадає рідкісна, щаслива нагода прийти до Радакунди і хоча б раз омитися в її водах, він може розвинути трансцендентну любов до Крішни, таку саму любов, яку мають до нього Гобі. Тут також дана порада оселитися при Радакунді і заглибитися у любовне служіння Господу. Слід щодня робити умовіння в цьому озері і прийнявши притулок Ші Ради та її помічниць гопі, відкинути геть усі матеріалістичні уявлення. Якщо людина робитиме так упродовж цілого життя, то покинувши тіло, вона повернеться до Бога і буде служити Ші Раді так само, як вона медитувала, коли жила на берегах Радакунди. Отже, найвища досконалість від одного служіння полягає в тому, щоб жити на берегах Радакунди і щоденно робити в ній умовіння. Такого рівня досконалості досягнути дуже важко навіть великим мудрецям та відданим, як оце народа. Ось чому Слава Ші Радакунди не знає меж. Той, хто служить Радакунді, отримує можливість за вічного проводу ГОПі допомагати Сіматі Радарані.